בעזרת השם יתברך ספר שמחת הנפש לקוט מדברי רבנו ורבי נתן על עניין השמחה המשך עוד ז על ידי עשיית המצווה בשמחה זוכין לתכלית הכל כי זוכין להשיג האור שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין והוא אור אין סוף בבחינת מתה ולה מתה אשרי מי שזוכה שירדוף מחשבתו להשיג השגות אלו עוד על ידי שמחת המצווה נשלם הקדושה ומעלה החיות והקדושה שבקליפות, ועל כן כשעושה המצווה בשמחה מעלה השכינה מבין הקליפות. י"ח. צריך להתרחק מעצבות מאוד מאוד, כי הקליפות הן בחינת עצבות והן תוקפא דדינא, וכשהעצבות מתגברת ובחינת גלות השכינה, שהיא שמחתן של ישראל, ועיקר ביטול הקליפות ועליית הקדושה, הוא על ידי שמחה כנ"ל. י"ט. על ידי קטורת מעלין מהקליפות חיותם וזוכין לשמחה. על כן צריך לומר קטורת בכוונה גדולה, כי עיקר עליית כל ניצוצי הקדושה מעימוקי הקליפות הוא על ידי קטורת, ועל ידי את הזוכין לשמחה הכנ"ל. חף. ריקודין של מצווה, כגון ששותה יין בשבת ויום טוב או בחתונה של מצווה או בשאר סעודת מצווה, ושותה במידה. וכוונתו לשמיים לזכות לשמחת ישראל לשמוח בהשם ידבח, אשר בחר בנו מכל העמים וכו', ונתעורר לשמחה לידי זה עד שנמשך השמחה לתוך הרגלין, דהיינו שמרקד מחמת שמחה, הילד הזה מגרש החיצונים הנאחזים בהרגלין, וממתיק ומבטל כל הדינים, וזוכה לקבל כל הברכות, וההתלהבות הזאת של הריקודים היא אישי ריח ניחוח להשם. אבל מי שמרקד בהתלהבות היצר היא בחינת אש זרה. והיין ששתה הוא בחינת יין המשכר, שמשם אחיזת החיצונים חס ושלום. נמצא, ריקודין דקדושה ממתיקין הדינים כמו פדיון. כ"א, וירא בצר להם בשומרו את רינתם וכו'. הנה, על ידי נגינה נמתקין הדינים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הקשת היא השכינה, ותלת גב דקשת הן האבות, והם לבושין דקשינתא. וכשהיא מתלבשת בלבושין דין הירין, אזי הוא הטיה לזכור ברית עולם. אזי, וחמת המלך שכחה. משל למלך שכעס על בנו, וכשהמלך רואה המלכה בלבושין דין הירין, אזי מרחם על בנו. ואותיות התפילה היא השכינה, כמו שכתוב, עדני שפתי תפתח, שהדיבור הוא שם עדני, ונקרא קשת, כמו שפירש רש"י, בחרבי ובקשתי לשון תפילה. כל הנגינה הם תלת גב ננדקשת שיש בה כל אש, מים, רוח שהאבות הם שלושה גב ננדנהירין שבהם הוא הטיע לזכור וכולי נמצא מי שמנגן אותיות התפילה וכל הנגינה הם בזכות ובבהירות גדול אזי מלביש את השכינה, היינו האותיות, בלבוש נדנהירין וקודשבריך הוא רואה אותה עזי וחמת המלך שכחה וזהו שפרש רש"י בשומרו את רינתם בזכות אבות. היינו, כשהנגינה השם תלת גבנין דקשת כנ"ל בבהירות וזקות גדול, כי התלת גבנין הן האבות כנ"ל, והם לבושין דשכינתא, וכשהלבושין נהירין בזכות ובבהירות, נקרא זכות האבות, אזי הוא הטיע לזכור ברית עולם. אזי וינחם כרוב חסדיו, היינו, וחמת המלך שכחה ונמתה כדינים. כ"ב. ולהכניע הכוח המדמה הוא על ידי בחינת יד, בחינת "וביד הנביאים הדמה". ביד היינו בחינת שמחה, בחינת "וסמכתם בכל משלח ידיכם". וזה בחינת כלי זמר שמנגנים ביד, כשעל ידי זה שורה הנבואה לנביאים. כמו שכתוב, קחו לי מנגן וכולי. כי הכלי הוא התאספות הרוח. והוא מעורב טוב ורע, כי יש עצבות רוח, רוח נכהה, רוח רעה, כנאמר בשאול, וביעתתו רוח רעה. ויש רוח טובה, כמו שכתוב, רוחך טובה תנחני בארץ מישור, והוא בחינת רוח נבואה, רוח הקודש. אך, כשהוא מעורב טוב ורע, אין הוא יכול לקבל נבואות אמת. ועל כן כתב בשאול, ויתנבא וכו', ויפול ערום. ופירש רש"י לשון משוגע, כי היה מעורב ברוח שטות, עצבות רוח. וזה שמנגן ביד על הכלי, ומקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה, רוח נבואה, מתוך עצבות רוח. וצריך להיות יודע נגן, שידע לקבץ וללקוט ולמצוא חלקי הרוח אחת לאחת, כדי לבנות הניגון היינו השמחה, היינו לבנות הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא ההפך עצבות רוח. צריך לעלות ולירד בידו על הקלי שמנגן, כדי לכוון לבנות השמחה בשלמות. וכשהנביא שומע זה הניגון מהיודע נגן, אזי מקבל ממנו רוח נבואה, שקיבץ זה בידו מתוך האספות רוח. וזה, וניגן בידו וטוב לך, וטוב לך די כא, שמלקט ומצרף הטוב מתוך הרע. ועיקר התקבצות ובניין הרוח נבואה הוא על ידי היד, כי שם פקדונות ארוחות. כמו שכתוב, בידך אבקיד רוחי, כמו שכתוב, אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. וזה, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. הנמצא <coughs> על ידי שמנגן ביד על הכלי זמר, על ידי זה מברר רוח טובה מן הרוח רעה, שזהו בחינת נבואה כנ"ל. וכל זהו בחינת הכנעת המדם, שהוא בחינת הרוח רעה, רוח שטות. שרוצה לפגום ולבלבל את בחינת הרוח טובה, רוח נבואה. והוא נכנע ונתבטל על ידי השמחה, הבאה על ידי המנגן ביד כנ"ל. כי עיקר התגברות המדמה הוא על ידי עצבות. כי המדמה הוא בחינת עצבות רוח, רוח נכאה, רוח רעה, שהוא מבלבל את הרוח טובה, רוח נבואה. שהוא בחינת זיכרון הנ"ל, בחינת לאדבקה מחשבתה בעלמא דעתה כי אם על ידי שמחה שהוא בחינת מנגן ביד, כמו שכתוב, והיה כנגן המנגן, בתהי עליו יד ה' בחינת וניגן בידו וטוב לך וכו' כנ"ל. וזה המנגן צריך שיהיה יודע נגן כנ"ל, גם צריך שיהיה הכלי בשלמות, כדי שלא תצא כל הרוח המעורב טוב ורע בפעם אחת. ועל כן צריך שיהיה יודע נגן, וגם שיהיה הכלי שמנגנים עליו שלם, כדי שיוכל לברר ולכוון הניגון בשלמות כראוי. שהוא בחינת מה שמברר רוח טובה, שהוא בחינת שמחה, בחינת רוח נבואה, מן העצבות רוח שהוא רוח רעה כנ"ל. כי כשאין הכלי שלם, או שאינו יודע נגן, ואינו יודע לעלות ולירד בידו, לברר רוח טובה מן הרוח רעה, עליו נאמר כל רוחו יוציא כסיל. דהיינו, שמוציא כל הרוח בבת אחת. ואזי בוודאי אין נבנה הניגון, כי עיקר נעימת הניגון נעשה על ידי בירור הרוח, שהוא האוויר שמשם הכל, כידוע לחכמי הנגינה. היינו, שעיקר בחינת הניגון הוא על ידי בירור הרוח טובה מן הרוח רעה. וכשיוצא כל הרוח בבת אחת, יוצא כמו שהוא מעורב טוב ורע. ואזי אין נבנה הניגון והשמחה, ואין נכנע המדמה. וזה בחינת תצא אורחו ישוב לאדמתו. לאדמתו היינו בחינת המדמה. היינו, כשיוצא כל הרוח, עזה חוזר ושב אל המדמה, כי לא נכנע המדמה, מאחר שאין הוא יכול ללקט ולברר רוח טובה. ויוצא כל הרוח המעורב, טוב ורע. אבל כשיש לו בחינת יד הנ"ל, המלקט ומברר בחינת הרוח טובה מן הרוח רעה, עזה היא מכניעה המדמה בבחינת וביד הנביאים הדמה כנ"ל. כעיקר בחינת הנבואה הוא מבחינת יד הנ"ל, שמברר רוח טובה מן הרוח רעה. ועל ידי זה מכניע המדמה שהוא בחינת רוח רעה המעורב ברוח טובה כנ"ל. וזה בחינת כימה בחצות הלילה, כי כינור היה תלוי למעלה ממיתתו של דוד, אם שהגיע חצות לילה היה מנגן מאליו. היינו, שבחצות לילה אז נתעורר בחינת הניגון דקדושה הנמשך מכינור של דוד, שהוא בחינת ברור הרוח טובה וכו' כנ"ל. ועל כן אז הזמן להתגבר בעבודת השם, לקום אז לעסוק בעבודת השם. לפרש שיחתו לפניו יתברך, כי אז יכר הבירור על ידי בחינת ניגון בכלי הנזכר לאל, שהוא בחינת כינור של דוד שמנגן אז כנ"ל, והבן היטב דברים אלו למעשה. רב ג' דע, שעל ידי הניגון של הצדיק שהוא בחינת משה, הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסיות הזאת של החלל הפנוי שנפלו לשם, כי דע שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד, שזה הזמר מיוחד לחוכמה זו. ומזה הזמר נמשכת החוכמה הזאת. בזה בחינת זמרו משכיל, שכל שכל וחוכמה <coughs> יש לו זמר וניגון. ואפילו חוכמת האפיקורסות יש לה ניגון וזמר המיוחד לחוכמה האפיקורסית, וזו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אחר מי הווה ב, זמר היווני לה פסק מפומה. וכשהיה כאן מבית המדרש, וכמה ספרי מינין נופלים ממנו. כי זה תלוי בזה. כי על ידי זמר הנ"ל שלא פסק מפיו, על ידי זה היו הספרי מינין נופלים ממנו. כי זה הזמר המיוחד לזה האפיקורסות והאמינות שהיה לו. נמצא כל חוכמה וחוכמה לפי בחינתה ומדרגתה, כן יש לה זמר וניגון השייך ומיוחד אליו, וכן ממדרגה למדרגה. כבחינת החוכמה שבמדרגה יותר עליונה, יש לה זמר וניגון יותר עליון לפי בחינתה, וכן למעלה-מעלה עד ראשית נקודת הבריאה שהיא תחילת האצילות. ושם אין למעלה ממנה, ואין מקיף לאותה חוכמה שיש שם כי אם אור האינסוף המקיף לחלל הפנוי, שבתוכו כל הבריאות והחוכמות. ובוודאי גם שם יש בחינת חוכמה, אך, אך החוכמה שיש שם באור אינסוף אי אפשר להשיג ולידע אותה כי אם הוא השם יטבח בעצמו וחוכמתו אי אפשר להשיג כלל ואין שם רק בחינת אמונה שמאמינים בו יטבח שאורו האינסוף מסבב כל עלמין ומקיף הכל ואמונה יש לה גם כן זמר וניגון המיוחד לאמונה כמו שאנו רואים שאפילו אומות העכום בדברי טעותם יש לכל אמונה של עכום ניגון מיוחד שמזמרים בו ועורכים בו בתפילתם כן להפך בקדושה, כל אמונה יש לה זמר וניגון, ואותו הזמר מיוחד לאמונה הנ"ל, שהוא אמונה העליונה מכל מיני חוכמות ואמונות שבעולם. היינה אמונה בהאור אין סוף עצמו הסובב כל על מן כנ"ל. אותו הזמר הוא גם כן למעלה מכל הנגינות וזמירות שבעולם השייכים לכל חוכמה ואמונה. וכל הזמירות והניגונים של כל החוכמות נמשכים מזה הזמר והניגון, שהוא למעלה מכל הזמירות והניגונים של כל החוכמות. כי הוא הזמר השייך לאמונה באור אין סוף ברוך הוא עצמו שהוא למעלה מן הכל. <coughs> ולעתיד לבוא שיהפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, והכל יאמין ובו יתברך, אז יתקיים תבואי תשוי מראש המנה, מראש המנה דייקה, היינו מבחינת אמונה עליונה זו הנ"ל, שהוא ראש לכל האמונות כנ"ל. וזהו תשורית דייקה, היינו הניגון והזמר השייך לראש אמונה זו כנ"ל. ולבחינת זמר של אמונה העליונה הזאת אין מי שיזכה, כי אם צדיק הדור שבבחינת משה, שהוא במדרגת אמונה זו, שהוא בחינת שתיקה, בחינת שתוק, כך עלה במחשבה הנ"ל. היינו, שעדיין למעלה מהדיבור כנ"ל. כי משה הוא בחינות שתיקה כנ"ל. וזה אז ישיר משה, ואמרו אפשר לא נאמר אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה, שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא גם כן. כי כל השירות, בן של העולם הזה, בן של עתיד לבוא, הוא רק אצל משה, שהוא בחינת שתיקה, שזכה לזמר ששייך לאמונה העליונה על הכל, ששם נכללין כל הזמירות, כי כולם נמשכים ממנה. וזה שפרש רש"י ישיר י' על שם המחשבה נאמרה. היינו בחינות כך עלה במחשבה הנ"ל, על בחינת משה. ובחינות שתיקה כנ"ל. ועל כן על ידי ניגון של הצדיק שהוא בחינת משה, כל הנשמות שנפלו בתוך האפיקורסות הזאת של חלל הפנוי. כי ניגונו הוא בחינת ראש אמונה, היינו אמונה הכל. שעל ידי ניגון ואמונה זו נתבטלים כל האפיקורסות ונכללים כל הניגונים בתוך הניגון הזה שהוא למעלה מן הכל, שממנו נמשכים כל הניגונים, על ידי שמחה זוכים לחידושין דאורייתא, כי שמחה הוא כלי לשאוב ולהמשיך ולקבל על ידה חידושין דאורייתא. כ"ה בת <חפי> חסרהו מעט מאלוקים וכבוד והדר תאתרהו. הנה ידוע כי כל מה שחסר לאדם אין ברוחני אין בגשמי, החיסרון הוא בהשכינה שהוא בחינת אלוקים. וזהו בת בוודאי מעט מאלוקים, היינו החיסרון, בוודאי מאלוקים, היינו בהשכינה. אך כשידע זאת שהחיסרון הוא למעלה ולמטה, בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות, ולא יוכל לעבוד השם נדבח בשמחה. לכך צריך להשיב לעצמו מה אני ומה חיי, כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו. וכי יש כבוד גדול מזה? מתוך כך בא לשמחה גדולה ונתחדשו המוחים שלו. וזהו, בכבוד והדרת תראו, היינו. על ידי כבוד והדר שיש לו, שהמלך בעצמו מספר לו החיסרון, תאתרעו במוחין חדשים. כ"ו אנוכי אשמח בה' יטמו חטאים מן הארץ. הנה ידוע כי כל החסרונות שבאים לאדם, הם באים מחמת השבירה שנפלו ניצוצות ונחסרו מהשכינה כידוע. והתיקון הוא על ידי שמשמח את עצמו באלוקיו. אזי נשלמו כל החסרונות מהשבירה ונתעלה כל הניצוצות. וזה אנוך ישמח בה' איתמו ונשלמו כל החטאים, היינו החסרונות. כמו שכתוב, והייתי אני ובני שלמה חטאים מן הארץ. מן הארץ היינו ארץ העליונה בחינת השכינה. כ"ז חפ... עצבות ומידה רעה מאוד ומה שהאדם אינו נושא על הצדיק, הוא מחמת עצבות וכבדות, וכן מה שאינו מתפלל כראוי, הוא מחמת עצבות ועצלות, היינו מחמת חסרון אמונה. כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה, ויהיה מאמין שהשם מתברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לכל תפילתו. בוודאי לא היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפילתו, ובוודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפילה בא מחמת חסרון אמונה. ועל כן נופל עליו עצלות ועצבות ומבלבל את תפילתו. כי עיקר העצלות והעצבות הוא מחמת חסרון אמונה. כמו למשל כשמניחין חיטה בארץ טובה, אז הוא גדל וצומח יפה, ואין מזיק לו שום רוח ולא זיקים ורעמים. וזה מחמת שיש כוח הצומח וכוח הגדל, על כן אין מזיק לו שום דבר. אבל כשנותנים החיטה בארץ שאינה טובה לזריעה, אזי הוא נרקב בארץ מחמת שאין לו כוח הצומח וכוח הגדל ואמונה ובחינת כוח הגדל וכוח הצומח כמו שכתוב ויהי אומן את הדסה לשון גידול וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אמונה זה סדר זרעים ועל כן כשיש לו אמונה שהיא בחינת כוח הגדל וכוח הצומח אזי אין מזיק לו שום דבר ואין לו ירא משום אדם ושום דבר ומתפלל בחיות כראוי ונושא עליה צדיק, כי אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. אבל כשיש חיסרון באמונה, אזי אין לו כוח הגדל וכוח הצומח, ואז הוא נרקב ממש כמו החיטה הנ"ל. ועל כן יש לו עצבות ואצלות וכבדות, והוא נרקב ממש. וזה בחינת ערך אפיים, היינו, מה שאינו ירא משום דבר ואינו משגיח על שום ביטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו. זהו בחינת ערך אפיים. שאין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לשום דבר, רק עושה את שלו בעבודתו את השם מטבח. כי ערך אפיים הוא תלוי בבחינת אמונה, כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. אבל על ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה, נתבטל אחרון אף, וזוכין לעריכת אפיים שהוא הפך אחרון אף. היינו, שזוכה על ידי אמונה על עריכת אפיים שיעריך אפו על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו בתפילתו ועבודתו. שיסבול הכל, ולא יתעצב, ולא יתעצל על ידי זה כלל. רק יעצור רוחו, ולא אכפת לכלל. ויעשה את שלו בעבודתו, ולא יחוש על כל הבלבולים והמניות כלל. שכל זהו בחינת ערך אפיים שזוכנים על ידי אמונה. שהוא בחינת כוח הגדל וכוח הצומח. כי על ידי זהו גדל וצומח ומצליח בעבודתו. כי לא יוכל לבלבלו שום מונע להפילו בעצבות ועצלות חס ושלום, ולמונע על ידי זה חס ושלום. רק כי הסט שלו בזריזות ושמחה ולא יסתכל על כל הבלבולים כלל. שכל זה הוא בחינת ערך אפיים, בחינת אמונה, בחינת כוח הגדל וכוח הצומח כנ"ל. ודע, זוכים לבחינת ערך אפיים. כי ארץ ישראל הוא אמונה, שכתוב, שכון ארץ הוא ראה אמונה. וכמו חז"ל, כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. נמצא, שארץ ועל ידי אמונה זוכים לבחינת עריכת אפיים כנ"ל. דהיינו, שלא יוכל לבלבלו שום מונע או בלבול מעבודתו, כנ"ל. נמצא שעיקר עבודת איש הישראלי זוכים על ידי ארץ ישראל שהוא בחינת אמונה, בחינת עריכת אפיים, בחינת כוח הגדל וכוח הצומח. שעל ידי זה זוכים להתחזק בעבודתו לבלי להסתכל על שום מונע או מעכב ומבלבל. שאי אפשר לזכות לעבודת השם באמת, כי אם על ידי זה וכנ"ל. בעיקר גודל ההשתוקקות וההתלהבות של משה רבנו עליו השלום, שהיה מתלהב לארץ ישראל כל כך, היה רק בשביל מידה זאת של עריכת אפיים. מחמת שראה ששם בארץ ישראל זוכין לבחינת עריכת אפיים. כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וימאר משה ויכוד ארצה וישטחו. מה ראה? ערך אפיים ראה. היינו כנ"ל, כי מחמת שראה בחינת ערך אפיים שהוא תלוי בארץ ישראל כנ"ל. על כן, וייחוד ארצה, שהיה ליבו בוער לארץ ישראל כדי לזכות לערך אפיים כנ"ל. וזהו שאמרו שם, וחד אמר, אמת רע. מור אמר חדה, ומור אמר חדה, ולה פליגה. כי ארץ ישראל הוא בחינת אמת, כמורה במקום אחר. ומסיק שם בגמרה שמע מינא ערך אפיים רע. <coughs> כי העיקר הוא בחינת ערך אפיים כנ"ל. וצריך כל אדם לבקש מהשם יתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל. והוא סגולה לכעס ולעצבות, כי כל הכועס כאילו עובד עקום. אבל ארץ ישראל הוא בחינת אמונה, בחינת ערך אפיים. הפך הכעס. וזה שקודם קריאת שמש הוא אמונת הייחוד, אנו מבקשים והוא יוליכנו קוממיות לארצנו. היינו שאנו מבקשים ומתגעגעים לארץ ישראל, ועל ידי זה זוכים לאמונה, היינו קריאת שמש הוא אמונה. <חת> ויעקב תשמון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם כי כשיש צרות חס ושלום, אין צרות בכלליות או בפרטיות, אי אפשר לרקד כי כשיש דינין מוסרים אותם לשלוחי הדין, והם נקרעים רצים, והם מבחינת רגלין ואז הרגליים כבדים מחמת הדמים שנתפשטו לשם, היינו הדינין כי דמים מבחינת דינין וכן נולד הדין, עזה יוצאים הדמים מהרגלין כי בשעת לידה יוצאים הדמים מרגלי האישה, ועל כן נצטננין רגליה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. בעיקר הלידה על ידי שיוצאים הדמים מהרגלין, היינו שיוצאים הדינין מהרגלין. כי בשעת עיבור ובחינת דין, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאישה וברה, נמצא שעיבור הוא בחינת דין, ולידה הוא בחינת המתקת הדין. כי אז בשעת לידה יוצאים הדמים מהרגלין. שעל ידי זה עיקר הלידה כנ"ל. ועל כן בעת הדין והצהרה חס ושלום אי אפשר לרקד. כי אז אי אפשר להגביה הרגלין. כי הרגלין הם כבדים בשעת התגברות הדינים, מחמת שהדמים שהם מבחינת דינין נמשכים אז לתוך הרגלין כנ"ל. אבל כשיוצאים הדמים שהם הדינים מהרגלין, דהיינו שנמתקים הדינים, אז ההרגלין כלים ואז יכולה השמחה להתפשט שם עד שירקד מחמת שמחה. ולהמתיק כדין, הוא על ידי שאדם דן את עצמו, דהיינו על כל מה שעושה ידין וישפוט את עצמו על כל דבר, אם כך ראוי לו לעשות. ויפשפש במעשיו ויתקנם כראוי על פי דין ומשפט התורה. ועל ידי זה שאדם דן ושופט את עצמו, על ידי זה ממתיק ומבטל הדין שלמעלה. של כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז כשנמתק הדין, אז יוצאים הדמים מהרגלים. ואז היכולה השמחה להתפשט ברגלין עד שזוכה ליקודים. וזהו, והיה עקב תשמעון, והיה לשון שמחה. עקב המרגלין, היינו לזכות לשמחה, עד שהעקביים, שהם הרגלין, השברו השמחה. זה זוכין על ידי את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. שתשמרו לעשות בעצמכם המשפטים והדינים, שעל ידי זה נתבטא לדין שלמעלה כנ"ל. ואז והיה עקב תשמעון שתשמעו השמחה בהרגלין על ידי שיוצאים משם עדינים כנ"ל. עוד מצאתי שזהו בחינת ושמר ה' אלוקיך לך את הברית, כי כשתזכה לשמחה, עזה ה' יתברך בעצמו ישמור לך את הברית, דהיינו שיהיה בעזריך לשמור את הברית קודש, כי עיקר פגם הברית הוא על ידי עצבות כידוע, כי פגם הברית בא על ידי קליפה ידועה שנקראת <coughs> ל' יל"ת, על שם שמייללת תמית שזהו בחינת עצמות, ועל כן עיקר שמירת הברית זוכין על ידי שמחה, כי על ידי שמחה זוכין שהשם ידבח בעצמו יעזור לו לשמור את הברית קודש כנ"ל. עיקר מעלת הבכייה היא כשהיא מחמת שמחה וחדווה, ואפילו החרטה טוב מאוד שתהיה מחמת שמחה, שברוב שמחתו בה השם ידבח הוא מתחרט ומתגעגע מאוד על שמרד נגדו בימים הראשונים. ומתעורר לו בכייה מחמת רוב השמחה. בזה עיקר מעלת הבכייה, שתהיה מחמת שמחה. בזה בכייה, וראשי תיבות, בשמחה יהיה גילון כל היום. שעיקר בכייה, שתהיה מחמת שמחה בשמו ידבח. כי בכייה הוא מתעורר משם סג, שלו בבינה. ועל כן בכייה בגימטרייה, מילוי של סג, כמובא בכתבי אריזן. היינו, שהתעוררות הבכייה תהיה משמחה. כי בינה ליבה. כמו שאמרו, הלב מבין. בעיקר השמחה היא בלב, כמו שכתוב, ונתת שמחה בלבי. ומשם צריך שתהיה כל התעוררות הבכייה כנ"ל, ועל ידי זה נמתק הבכייה והבן. ל. תדעה כי צריך דווקא וידוי דברים. כי צריך לפרט את החטא וצריך להתוודות בדיבורים בכל פעם על כל מה שעשה. ויש לזה מניות רבות. לפעמים נשכח מאיתו החטא. ויש שיכבד עליו מאוד וקשה לו להוציא דיבור ולהתוודות ועוד מנויות רבות. וצריך לזה שמחה של מצווה כגון חתונה של מצווה או שאר מצווה בשמחה. כי שמחה היא קומה שלמה מרמה איברים ושסה גידים. ועל כן כשהוא שמח או מרקד צריך לראות שיעבור בכל השמחה מראש ועד עקב. כי לפעמים השמחה רק ברגלין ולפעמים בלב או בעמוכין. בחינת ושמחת עולם על ראשם אך עיקר השמחה שיעבור בכל השמחה, היינו בכל הקומה שיש בה השמחה. וצריך לזה מצוות רבות, כי שורש נקודות כל המצוות הוא השמחה, כי פיקודי השם ישרים ושמחי לב. בכל מצווה המתנהג עם מצוות יש לעבר בהשמחה כל מצווה לפי בחינתה. ועל כן, אם פגם באיזה מצווה, אין מצוות תעשה או לא תעשה, אז רק כששמח ועובר והולך בקומת השמחה, אזי כשפוגע בזה האיבר שהוא כנגד אותה מצווה שעבר, אי אפשר לא לשמוח שם, מחמת שפגם שם באותה מצווה שנקודתה שמחה כנ"ל. ואדרבה, יש לו דאגה שהוא הפך השמחה בבחינת "נדאג מחטאתי", ועל כן על ידי זה מרגיש ונזכר החטא שעשה מקודם. אך על ידי ריבוי המצוות, כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, על ידי זה נתבטל הדאגה של החטא המונעת השמחה. כי ריבוי אור השמחה של ריבוי מצוות שלו, נתלהב ומבטא על המניעות של החטא. ואז יוכל להתוודות, ועל וידוי דברים, נתקן עולם הדיבור כמבואר במקום אחר. כי פגם החטא בנפש, והנפש הוא בחינת הדיבור, בבחינת נפשי יצאה בדברו. ועל כן צריך להתוודות בדיבורים דייקה, לתקן ולבנות פגם הדיבור, כמו שכתוב, כחו עמכם דברים ושובו אל השם. ועל ידי שנתקן ונבנה הדיבור על ידי וידוי דברים, על ידי זה נעשה ייחוד קדשא בריך ושכינתה, שנתעורר הכל דלעילה ונתייחד עם הדיבור. כי צריך התעוררות תחתון, היינו לבנות את הדיבור, ועל ידי זה מתעורר ומתהווה הכל ומתייחד עם הדיבור. וזה בחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו. ואיתה בזוהר, זכיין למי שמה קלין מלעילה, היינו על ידי עושי דברו שמתקנין הדיבור, על ידי זה לשמוע בכל דברו שנתעורר הקול להתייחד בדיבור, וזכין למי שמע קיילין וכולי. ויש בזה עוד דברים נפלאים בעניין שמיעת כל נגינה וכל כלי זמר, וזה ששון ושמחה יימצא בה ותודה וכל זמרה, היינו, שנמצא בתוך הששון ושמחה, תודה, מבחינת בידוי דברים, וכל זמרה, כנ"ל. למדל. על ידי התענית הוא מעורר ומחיי הימים שעברו בחושך. והכל לפי התענית. ויש להבינו בגשמיות, כי כשמתענה נמצא, אין לו חיות וכוח מזה היום, מאחר שאין לו אוכל ושותה בו. ואף על פי כן עובד את השם, נמצא שהוא עובד את השם בכוח של אתמול. ועל כן מביא חיות באותו היום של אתמול. ואחר כך כשמתענה עוד, ואזי אין מספיק לו כוח של אתמול, כי כבר נחלש הגוף. אתה צריך להשתמש בכוח של הימים הקודמים למפרע עוד, נמצא שמביא בכל פעם חיות והערה לימים הראשונים שנפלו מתו. עד שאפשר להתענות כל כך שיצטרך להשתמש בכוח של הימים שינק משדי אמו, ואז המחיה הוא מאיר כל הימים. ועל כן על ידי התענית נבנה קומת השמחה שהיא החיות מנקודות של כל המצוות. והעיקר שעל ידי התענית, על ידי מה שמוציא הכוח של כל יום ויום שעבר, הוא אותו בעבודת השם. ומחיה כל הימים המתים שפגם בהם כנ"ל, על ידי זה נבנה השמחה. <coughs> וזהו שכתוב שמחנו כמות עיניתנו. עיניתנו לשון תענית, היינו שתהיה השמחה כמות התענית. כן מחיה הימים הראשונים במצוות ומעשים טובים שלו. וכן שנבנה השמחה כנ"ל, וזהו שאמרו רבותינו זכרונם שלום ששון ושמחה, כי כשיש שלום העדה זה ששון לשמחה, כנ"ל, בחינת שמחנו, כי מותי ניתנו, כפי ימי התענית, כן השמחה. גולמי ראו עיניך וכו', ימים יוצרו וכו', כל יום הוא יצירה בפני עצמו. ולו אחד בהם, זהו יום הכיפורים, כמו שפרש רש"י שם, שהוא תענית שמחיה את כל הימים. כי יום הכיפורים הוא כללות כל הימים, ועליו נאמר בעצם היום הזה, טענו את נפשותיכם, היינו הרצונות, כמו שכתוב בזוהר הנ"ל, לאכלה לה כולה גופה ונפשה ולעתכנעה באא יומא ויהיה רב הדילון בקדשברי